Sintonia honekin, Afrika beltzara goaz, Jolandaaren eskutik. Arratsaldeon Jolanda. Arratxaldeon, zelan bizi? Ondo ta zuzemuz? Ego erto, eh? Ba gaurkoan e, ba, beti bezala Afrika beltzara eramango gaituzu, hainbat e, gai ekartzen dizkiguzu eta lenik eta behin nahi baduzu e, utziko dizkizute ba segundu batzuk aurkesteko zeintzuk izango diren gaurko kronika honen gaiak. Sí. Uh -huh. Ba itxegin du Premio Saharor eri buruz, Saharor sari eri buruz. Eh Victor Indaviren epaiketa eri buruz. Eh, onuk eh, malin egin nahi duen in in interventzio militarari buruz, eta azkenean, ba, bueno, eh, saankararen hilketaren eh, anebersariari buruz. Osongi, eh, Zajarof Zari horrekin hasiko gera gure entzuletako batzuk gogoratuko dira, oraindela bai labete bat, aipatzen zenuela, biktuagin gambi, garra orkestu zenutela, Zajarof Zari honetarako zer gertatu da? Ba, bai, ba, prinsipioz, e, e, onartu zuten, ba, azken ean e, terna bat, bot, iru pertsunako kandidatura izan zen, beste ruandako kasitari biaz, eta bueno, onartu zen, baina urriaren bederatzean, e, bilera bat e, egon zen, eta bueno, aukeratu behar zuten, e, zegoen e, e, autabagaien artetik, hiru bakarrik. Eta, bueno, e, e, Victoaren Gavireren kandidatura unkampoan gilditzu zen. Uh -huh. Azizke, zoritxarrez, ez, ez dugulortu. Eta, bueno, jo, nik e, e, eitz egin behar dut, e, gure taldeko jendea, egin dituen, e, e, edo sartu dituen indarrei buruz, Eta, ze, ni badak itala, al, alegin egin dituzte Bruselara, Juntziren Bruselasera pille bat egun horregondira bilerak edukitzen parlamentarioekin da hori. Da bueno, haiek badago sakurtzu bat eh, ikututa ez da. Ze mm, beste aldetik, ba, entxundute edo m, pertsona batzuk kumbentatu diete, ba, egondirela eh, ruandako gobernuaren eh, gestiñoiak, eh e, azkene, azkeneko eh hautagai azkenean fasean hautagai es izateko. Uhum. Eta orduan ba horrek erakusten du eh zeluseraño eltzendiren eh laso batzuk, ¿está? bueno organismo batzuetan e, onun eta bebai estatu batuetan hasibiran neurri ekonomiko batzuk e, hartzen eh ruandaren gobernuaren kontra. Baina, bueno, momentu Sanchez Adenez eh ba, Europak ez da usartu eh, berari aurre aiteko eta bueno. Y mm, hmm. ba, barruan candidatura eh, honetan barruan egon direnak somatzen dute, ba, hori. Egon direla influentzia batzuk eh ezartzeko azken etapan. Baina, bueno, Benchak esa buchera emandugu, eta Hori da, eta gaurkoan ez da biktuagin ganbi erroandako ekintzaile honen inguruan ekartzen diguzun albiste bakarra, ez? epaiketa bat izan du gaina, albiste ere bai? Bai, hori da, ze pasaden aztean e, izan da, e, bueno, e, pasaden astean egun batzukarin dago, e, paituta e, pai izan da, eta sententzia azkenean, ba, pasaden martitzenean e, atera zen, Eta, bueno, e, sortxi, beteko, sortxi urteko zigorra bete behar du kartxelan. Eta, bueno, amnistia internazional e, salatu du e, kondena hau. E, epaiketan egon dira amnistiako internazionaleko pertsona batzuk. Eta, bueno, salatzen ari dira e, egon diren irregularitateak ezta. Ze, bueno, fiskala... E, amenaza argiak e, e, bota deitu testigo batxuen kontra, eta, bueno, prozesalki nik ez dut asko guldertzen horretaz, baina prozesalki irregularitate asko salatzen ari, ari dira. Eta, bueno, e, antxabenez, e, kargo bi daukoz alde batetik guauzak e, e, e, salatzeak batik, diritzeak erakustea batik, eta e, baina horrena da e, terrorismo. Jalatu dago terrorismo eiteagatik. Eta bueno, han xabenes berarekin e, burrukan egon diren hiru pertsona ba e, bere kontra jarri dira eta salatu dute hori saiat saiatzen ari zela talde terrorista bat e, lortzen, ba gurruka armatua aiteko eta bueno, hm, leztaren gabileren bat izan da beti eh, bia politikoak eta baketsuak eragiltzea, eta. Orduan, bueno, eh, Amnistia Internacional el eh, Salachea esa parte escachenarida eh, autoritateen aurrean, ba eh, edukitzea aukera eh, hori irrekurso bat eh, eh apelazio, recurso de apelación bat zabaltzeko eh, E, alik eta ari nien. Hmm. Baina klaro, bitartean, gartxelan egon bihar. Horraitu bihar. Ba, ben, espero dezagun urrengotan e, Victorin Gambiereren inguruan e, berri onak izate ere bai, eta bai. rohan datik, e, malira eraman bergaituzu, malin, e, bai, esaten zenuen, badagoela interventzio militar e, baten arriskua modumentu hauetan. Bai, bai, bai. Bueno, Badira ba hilabete batzuk e, ba, golpe de estado bat egon dela e, Malin eta bueno, banatuta dago iparraldean e, egoaldetik, ezta? Eta, bueno, antxadenez e, Maliko gobernuak eskatu dio onori ba, hori e, intervenzio militar bat aurrera eramatea. Eta, e, ba, alde izan du Frantzia, sud e, eta Togo. Eta, bueno, batzuk bentsatzen dugu olen lehen azumoa, ezta? Zergatik Frantzia, Sud-Afrika eta Togo eskatzen dute bai intervenzio militar bat malin, ezta? Ba, ba bueno, ba Frantzia argi argi dago, ezta? asko dauko hori e, Afrika orientalean, E, beti izan ditu eta, klaro, mantendu nahi du hor bere sareak eta bere poterea, eta. Eta gero, klar, Zudafrika eta Togo, ba, Togo izan da antxinean Alemaniako kolonia bat, eta Zudafrikan bebai azieran, ba, eraginean dia egon zen al Aleman Alemaniena, ezta. Orduan amenatzean ikusten dugu, Frantzia eta Alemaniako kolonia, e, Ba, lazuak edo esku, esku ematea ezta. Eta, bueno, gero aldetik batxuk komentatzen dute, e, pentsatzen dutela, Libiako arma asko, dezagertu diren arma eta pertsona asko, e, jundirela en maliko iparraldera eta hor da hozela ba, izkutatuta. Eta hori dana, kanpora atera nahi dute. Tartean alkaida eta tartean bebai e, tuarejak. Tuarejan beti eskatu dute territorio bat e, edukitzea. Eta bueno, hor dago dana, eta bueno, ba, antxa denez, e, intervenzio honetara oposatzen den bakarra, e, argelia da. Eta bueno, e, badaoz et pasabehardira e, ondinoko izan, Iabete batzuk, pauso batzuk emoteko, baina plana da e, formakuntza bat ematea maldeiko militarrein, horra bidaltzea ba, onuko koronelak edo militar espezialitazatu batzuk, hori ba, e, dana martxan jartzeko, pizkanaka pizkanaka, ba unia, bueno, suposatzen dute hori eskatuko duela e, urte bat edo gitsi gora bera. Baina, bueno, mehatsua hor dago. Ba, ikusiko dugu zertan e, gelditzen den, e, nora doan hau Eta aurko azken gaia, ba, Afrikako e, pertsonai historiko garrantzitsu baten inguruan izango da, ezta? da? Bai, bai, bai. Ba, itz batzuk e, esan nahi dut e, gogorarazteko to, Tomasankararen e, irudia, ez da? E, ze justo e, urriaren amabostian izan da e, bere hilketaren mm, e, mm, hogeita bozgarren e, aniversaria. Eta bueno, gogoratu nahi dut eta bat zelan izan zen ba, bera poterean zegoela eta zen e, iautsa baten buru e, mm, asko egiten ari zen bat e, mm, bere nazioaren alde, Burkina Fasoren alde eta demostratzen zegoen munduaren aurrean, e, zelan e, Afrikako nazioa kapasak direla, hiez politika keiteko, hiez tan posmas inoren laguntza bari, ke sta, laguntza bari, ke Europa, sta estatuatu eta kolaguntza. Eta claro, hori esen pertsona askoren gustokoa Eta bueno azkenean hil zuten bilera batten zegoenean abertu ziren pertsona armatu batzuk eta hil zuten. Eta bueno, atxean zegoen bere laguna eta e, revoluzio kidea e, Tomas Konpaoen orain inpotean jarraitzen duena hogeita bost urte pasata gero eta jarraitu nahi duena, ari da konstituzioa E, modifikatzen edo aldatzen ba, bera posiblia alizateko e, poterean jarraitzea. Eta, claro konpaore egin zuena izan zen e, dana, frantxearen alde eta estatu Batuete, ta, batueta, oi, batuaren alde e, jartzea. Eta, bueno, azkenean e, Europako politikak eta interizio internazionalen politikak e, aurrera eranmatea ez da. Or Bana bertan beran gelditsu zen, baina batzuk esaten dute mm, transformaziorik eta handiena izan zen jendearena, eta jendearen mentalitatearena. eta hori bueno, hor jarraitzen du eta bueno, esperantza dago lortzeko eaititxea e, zelan izan zen bana ze. E, talde ezberdin batzuk bai frantzian, bai burkina fazon eta beste Afrikako mm, nazioetan eta herrietan ezkatzen ari dira hori, e, hau e, e, argitzea, zelan izan zen argitzea eta errudunak e, bilatzea. Baina orain arte, hogeita bosturte pasatagero ez da lortu eta bueno, espero dugu e, lortzeik, lortzea. Eta Tomas Ankararen irudi horrekin, e, pertsonai horrekin geldituko gera, ba, korrespontxalia do kronika honekin amaitzeko, Jolanda, Afrika Beltzako komitetako kidea, mi ezkergurean izateagatik eta laiztara arte. Zuei hau txemake gaitik. <laughs>